«А що трапилося з росяницею і карпом?» – перепитує Морва. Кохання карпа до росяниці було таким величним, що відродило росяницю до життя. Майже здолало батьківське прокляття. Дівчина на день ставала з плоті та крові людиною. Приходив вечір, і вона падала додолу росою русою на трави, на квіти, на листя дерев, на хвою сосен. А вранці карпо брав до рук свою флояру, виводячи на пасовисько золотавого й білого коней. Ті розганяли своїм світлом лихе прокляття і відроджувалися росяниця до життя. Сестри росяниці довго журились, омиваючи слізне зникнення батечка, і ось одного дня від сліз стали річками. Найстарша – Тиса, середня – Тереса. Десь у глибинах земних, можливо, хоч так вони з батечком зустрічаються. Мусив лишитися Карпов тій місцині, не міг залишити своєї коханої. І до нині він грає на своїх інструментах пасе небесних коней, та щоранку воскрешає силою музики свою кохану до життя. А місцину, ще вчора рівнинно, а сьогодні гористо прекрасно, люди назвали в честь музиканта. Карпатами, сказали всі хором. Ну, ти, Аліно, й даєш, прошепотіла Морва. Просто супер. Дякую. Але вже час всім спатоньки. а то насмотиш завтра не виплентаємось. Заснемо дорогою, говорить Аліна. Солодких снів майже хором бажають одне одному. Петро з Данилом виповзають із намету першими. Садком за ними. До правітру виходить морва. За стінами намету пристрасті нарешті вгамувалися. Верск стих. Галіна тільки тепер відчуває, що таки втомлена, добре вгортається у свій спальник і засинає. Прокидається від дивного гуркоту, і просоння ледве добирає, що то грім. Десь зовсім поруч. Замість надто яскравого ліхтарика, щоб не розбудити морву, вмикає світло мобільного. морва у своєму спальнику не сама, міцно й ніжно обнімаючи кохану, поруч спить Данило. Аліна навпомацки натягує на себе теплі штани, куртку і висувається з намета, щільно заслонюючи собою його стулки, щоб не напустити до середини вранішній холод та комарів. Сірія незаваром світанок. Аліна підходить до залишків багаття. Притуляє руку, зала ще тепла. Раптом десь у гущевині лісу між деревами помічає якесь сріблисте мерехтіння, ніби світло від мобільного. Напевне, ще комусь не спиться в цю передосвітню пору. Видається, це не так уже й далеко. Аліна рушає на вогне, хоча знає приказку, що цікаві варварі за її цікавість відірвали. Позрадницьки потріскують під ногами сухі галузки, хрумкає не перепріла старе листя. Нарешті в димних сутінках, які через годину стануть світанком, поміж деревами дівчина дуже добре роздивляється людську постать. Дівчина підкрадається ближче, ступаючи чомусь поволі й обережно. Так так, ввечері ми там збирали хмиз для багаття. Невеличкий зруб утворює галявинку, пригадує Аліна. Посередині галявини стоїть зовсім голий чоловік. Стоїть до спиною, тому вона не може добре розгледіти його. Стоїть, розставивши широко ноги, піднявши гору руки та задержив голову до неба. У руках щось тримає, і те щось сріблясто мерехтить. Тони мобільний, воно нагадує лескучі змійки, які похапцем шарпаються, ніби мріють вирватися з міцних обіймів того, хто затис їх. Другий бік змійок губиться у високості. Людина тримає на прив'язі летючого змія. Але то не змій, ні, то хмари, важкі темні хмари. Аліна закриває намить очі і трусить роздратовану головою. Наввижайся ж таки з просоння. кілька секунд стоїть, приходячи до тями. Тоді спокійно відкриває очі і терпів від жаху. Види вони розвіялись, стало ще гірше. Бо то зовсім і не людина стоїть там, а вірніше людина, та не одна, їх двоє. Вона добре може розгледіти перекошену грізну фізіономію істоти, волохати, Поране чорними зморшками дике хижелюте, сневисніле обличчя, і поруч ще один, в одному тілі двоє. Того другого не несила, бо то, видно, не його клопіт, отаке чудинацтво з небом витворяти. Примара, Господи. Цього не може бути. Так, Аліно, спокійно, ти ж не параноїк. Це лишень гра світла. О, так, те видово лишень гра тінеї та світла. Гра світла, гра тіней. Що ти вернякаєш, дівчино, якого світла? Яке в такій порі світло і які там достобі сатіні Раптом істота озивається, голосом, то не назвеш, якісь гортанні, випльовуючі звуки, але не стогіни, не крики. Це мова, бо має свою, хоч і жахливу мелодику, ритм. Але мова чужинська, незнайома, Аліна дивиться на це все широко відкритими очима. Ноги ніби вросли в землю і не поверхнутися, Ні тим паче, відірвати їх від землі. Страх і цікавість паралізували волю. Дівчина странно заштовхує в себе крик. Нарешті істота мовкає і Випускає зміяку небо. Вони гумлять у високості слідком за хмарами, які маревом розчиняються горі. Хмари розтанули і стало світліше.